Inafamu i lakosu. Salao vasu. Inafamu i lakosu. Mi smo počeli u našem zadnjem druženju s komentarom hadisa Aisha radijalohu te lanaha u kome je kaže Desilo se pomračenje sunca u vrijeme poslanika sallallahu alaihiho sallame pa je klanjao predvodeći, predvodeći ljude pa je dugo ostao na kijamu potom je otišao na ruku pa dugo ostao na ruku potom se vratio pa ostao puno na kijamu ili dugo na kijamu Ali kraće je nego na prvom, potom na ruku, ali kraće je nego na prvom. Potom je učinio seđdu i dugo ostao na seđdi, potom je tako uradio i na drugom rekiatu. Potom, kada je prestalo znači pomračenje, okrenuo se prema ljudima, hataban nas, znači hutpu držao, zahvalio Allahu i pohvalio ga i rekao sunce i mjesecu od Allahovih ajeta neće biti pomračeni zbog života ili smrti nekoga od ljudi kada vidite nešto od toga dovite Allahu i donosite tekbire, klanjajte i dajte sedaku potom je rekao o umete Muhammedov tako mi je Allaha niko nije a, ljubomorniji od Allaha da njegov rob ili njegov robkinja počinje nemoralno o umete Muhammedov da znate ono što ja znam malo biste se smijali a mnogo biste plakali znači ovaj hadis mi smo počeli govori o njemu i govorili smo a nešto propisa štriče ovoga hadisa i zadnje što smo spominjali bilo je pitanje da li je sunnet da se između dvije srđde znači ostane dugo sjediti i pominjali smo da postoje hadis koji ukazuju znači da je to sunnet iako su imam Mamgazali i Rafi kazali da to nije ovaj navodeći konsensus učenjaka učenjaka konsensus najvjerojatnije izmezheba Je često vraću u knjigama Fika se nađe a po konsensusu tako piše miste se po konsensu. da li učenja aka općenito ili konsenzus tog menheba to se treba znači znati iz samog autorog menheđa kako on menheđ autora moraš poznavati kako je govorio kada hoće kazati općenito konsensus, ili kada znači moraš zaključiti ili iz konteksta ili iz poznanja menedža i zato prije braćo učenja nauke ili čitanje određenih knjiga čovjek mora pročitati predgovor predgovor u knjigama je jako bitan jer tebi čovjek da menheđ presjek kako je pisao u knjigu. Šta je htio kada nešto kaže? I zato kada znaš terminologiju učenjaka, lahko možeš razumijevat njihove riječi. Imam Ibnu Hibban i Ibnu Huzeime, kad kažu da je hadis Hasen, dobar, to je kod Hadis Sahi. I imaju posljednu terminologiju. Imam Šaukjani, kad kaže mu tefeku na lejih da je hadis, koga bi bilži? Buhari je muslim. Kod njega je Buhari je muslim i ima Mahmed. Ibnu Hadjar, kad prešuti hadis u Fethul Bariju, A hadis se tiče tematike o kojoj govori i nije ocijenio ga, znači da je hadis kod njega hasen. Ibn Ma'in kada kaže zaraviju laba sebihi, može proći, ne smeta, po drugi je to hadis hasen, kod njega je to vjerodostan. Pa kada kaže te riječi moraš zati šta je ciljao sa njima autor. Tako je ovdje kažu, navodi konsensus, on navodi konsensus gdje je u, unutar mezheba. Jer unutar jednog mezheba postoje šta? Kod raziloženja, različite raziloženje postoje unutar mezheba Dva mišljenja kako je e, ovaj i, i kako se je ovaj kako se se to tretirati pa onda kada se zna znači taj menadžer onda se lakše pristupa i lakše dolazi do riječi do riječi ali značenja onoga što skazali kazali islamski učitelji. Dobro. A ovdje u ome hadis je vraća dokaz da je sunnet poslije namaza za pomračenje držati hutbu. On kaže ta nas, potrebno je držati hutbu. I to je stav imam Šafije i ibn Budžerira i faqihah hadis ke pravne škole. Faqih hadis ke pravne škole. Ahlul hadis, Bukahau, ahlul I Oni kažu imaju dvije hutbe. Imaju dvije hutbe. Dok imam Abu Hanife, Malik, Šafija, imam Abu Hanife, Malik, imam Ahmed kažu nema, nema te hutbe. To nije hutba, to nije hutba. Ima Malik je zabilio je ovaj hadis. Pa kaže, dobro, što ne, što ne radiš po tom hadisu? Kaže, nije poznat. Jer ima malik, se vraća na što? Mišljenje postupci stranika Medine. Nika Medine stavlja ispred pojedinačni hadisa. Jer, kaže, postupci stranika Medine, to je kao konsens summeta koji se prednju vrema poslanika, tabina i tabita vina, pa je to jači od pojedinačni hadisa. Kaže, nije poznat taj sunnet, nije raširen. Nije raširen, znači taj sunnet. Dok reki maliki sučanaci kažu, to nije hut pa nego se obrati kratko ne nije u formi hutbe, nego se okrene ljudima, progovorio tako par riječi i to je to. Međutim, ovdje se kaže, pa je zahvalio Allahu i pohvalio ga onim što Allah razvođa dolikuje. Što ukazuje to šta? Innelhamdulillahi, nahmeduhu da učpio hutbetul hađe koja se uči. Pa je ovo shodno, jeli, hadisu, ovo bi mišljenje znači mama šafije bilo jako. I ovo je rekao ovdje, jel tako, kada je Ibrahim alejsalam preselio, uh, Rahim radijallahu anhu kada je preselio, da to nije znači radi života isvrti neko kao ljudi. Neki učenjaci kažu da je ovo bilo striktno ovakav zaposlanika sa osećanjem da se da ovako postupi, ali nema znači tog dokaza o toj znači posebnosti. U ovom hadisu isto dokaz da hutba ili to obraćanje kratko koliko do niko i kažu da ima, da neće proći prestankom čega? Pomračenja. Jer kaže se, kada je završio hadis, kada je završio, proste, kada je završilo pomračenje, kada je prestalo, okrenuo se je prema ljudima i resurno je čovjeku da klanja dok ne prestane. Kad prestane, onda se okrenuo pa je govorio ljudima tu hutbu državu za vrijeme pomračenja nakon prestanka, nakon prestanka. Pa namaz prestaje, čime? Pomračenjem, završava se, ali ta hudba se šta? Ne završava, ne ona znači prati, ona prati Namaz. Kao, koja hutba? Bajramska. Bajramska hutba je poslije čega? Poslije namaza. I u ome hadisu je dokaz da se hutba počinje sa zahvalom Allahu i pohvalom njega. De Barak je oteala, a neće sa zikrom i bismilom i slično tako. Mati ljudi izvije na min ber, pijed, Allahu ekbar, Allahu ekbar, Allahu ekbar, i tako počinje hutba. To je neispravom načinu. Treba početi tako kao počinje oposlanik, sallallahu, alaihi wa alaihi wa sallam. U ome hadisu je dokaz da se uh, Klanja u džematu. I o tom ne ja sam govoril, koji je bio prije ovoga. Iako je došlo ovdje u hadisu, kaže se, pa kada vidite nešto od toga, onda klanjajte. Bez ikakvog šta? Pojašnjenja. Da se radi namazu u džematu? se radi o, o pojedinašnom namazu? Bez pojašnjenja. Klanjajte. Ja sam i u kućama, ja ovako i onako. Znači, ima, ovaj ra, ima razilaženje znači, po pitanju dokazivanja ili načina dokazivanja znači ovim, ovim jeli, hadisom. Pa kada vidite nešto toga, znači klanjati. Ali je praksa poslanika sa osebom pokazala da se ovaj namaz klanja kako? U džematu. Znači da se namaz klanja u džematu. Jer je tako činio poslanik i isto tako za namaz u, u pomrašenje mjeseca kaže Aser al-Basi, kako biližem vam šafija, bio nam Ibnu Abbas u Basri, pa je desilo se pomrašenje mjeseca, pa nam je klanjalo dva rekiata u svakom rekiatu, pa jedan rekiat, ono smo govorili kako, tako, kako Lema naziva, je tako, ruku nazivaju novim rekiatom, je li tako. Kao što, znači, ovaj, kao što rukuom nazivaju rekiat. Kum frka rekiatajni, kaže ustani, klanjaj dva rekiat. Frka rukuaini, pa je klanjalo dva rukua. Isto se šta dva rekiat? Pa znači, sa jednim dijelom se ukaže na na cijelinu. I to smo govorili mi, znači, je li tako, ovaj, ovaj da znači, da to koristimo u jeziku mi, pa ukažemo, znači, dijelom jednim na cijelinu, kažemo imam točak misliš na, na biciklu, je li tako? auto koji ne moli voziti biciklu, vjerojatno to je ovaj. ali nije bitno, znači ti su kazao dijelom našta na na cijelinu, pa to je znači poznato je li tako, kako oraskom, tako i drugim jezicima potom je, kaže kada je završio uzjahalo je životinju, da bi vjerojatno bio na, na, na uzvišenije mjestu i obratio se, kaže, ljudima Kaže, sanj, klanjao sam onako kako je klanjao poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. U ovom hadisu je dokaz da je ovaj namaz dozvori oklanjati u vremenima zabrane. Ona je tri vremena kada je zabranio klanjati namaze. Ko će im kaziti, taj do. Ovo sunce je ja sam... ne, pomračeno, kada je sunce, ba nije, sunce može biti pomračeno u 12 popodne, u 1, u 3. Može biti u, u vremenu kada je, ovaj, eto, podnovski, podnovski namaz. U vremenu kada je sunce u zenitu do, došlo do pomročenja. Gdje je dokaz u hadisu da se može klanjati u to vrijeme? Aha. aha. Šta znači to? Ah, znači, re, rečeno je klanjajte. Kada vidite to, klanjajte. Mogu li to vidjeti u vrijeme zabrane? Mogu. I rečeno je klanjamo. Znači, nemojte, ne pravi se znači šta nikakva, znači pravi se nikakva razlika. Nije napravila, znači, nikakva razlika. Molim? Ovo je opći dokaz. Ovo je opći dokaz, sklanjajte, a posebni dokaz su oni koji i branje namazi. Zato Lema kažu jeste. To je rečeno tako, to je opći argument, ali imamo posebni argument da su tri vremena šta? Izuzeta. Pa je znači, tu, mi sad govorimo, znači ona u Lema koja dokazuje da je dozvoljeno ovim hadisima, ovo argumenti. Oni kažu nije kao hadis da je suneno vodu, da se možda bio koje, u koje vrijeme. Hadis bilala da je poslanik slav, sam čuo svekjet njegovih papuča gdje? U džernetu, šta? Šta je kaže ne znam ništa, osim kaže kad god uzmem abdeslan barkat. Kažu oni abdes mora, nekad uzet u vremenu šta? Zabranjeno. Neminom. Tako? Pa kad je barkat sunem vodu, pa kažu da uzme kad su se vremenima. To je su opći argument, znači, a ovo nema, oni kažu imamo posebne argumente koji nam dokazuju zabranu. U svakom slučaju to nije ovaj tematica na kojoj ćemo zadržavati, ali oni koji kažu da može, koji se znači ovaj dokaze. U ovom hadisu je dokaz da je čovjeku lijepo dati sadaku kada vidi pomračenje sunca. I neki učijaci kažu sve ajti čovjek ako koji, koji vide sve što što čovjeka plaši da je lijepo da daje sadaku. Lijepo je da čovjek liječi svog bolesnog braću sadakom. Poslanik kaže da umerodakum bi sadaka. Liječite vaše bolesne ne Ali Hadis poslanika koji ima dobar vladac prenosilaca. Dači sadaka je tako ja liječi čovjek. Pa imaš bolesnog to je kod naših naroda često bilo kao za kolimo kurba to je za kolimo kurban bolesan i za znači to je bilo u tom je kontekstu možda je došlo i sa ste ste strane iako je ovaj preče znači to podjed kao se daku nego samo platili kurban i ovim hadisom je dokaz da čovjek treba znači da se dovi Allaha i moli znači uvremenima kada se pojavi nešto dokaza koji mogu znači plašiti ljude iz koji treba znači uzeti s koji treba uzeti pouku kaže dalje autor ove ove hadis dokaz da čovjek ne treba vraćao da sam sebe ovaj hvali. Jer je postanik, s.a.v. rekao, ja umete Muhammed. Nije rekao, o umete najboljeg postanika, kome je data, najbolja knjiga, nego rekao, o umete, umete Muhammedu. Sebe je spustio na deređu šta? Obični ljudi. Pa je značio vjernika da se nikada, znači, ne izdiže i za drugi ljudi. Da on uvijek kad dođe, znači da se on mora Ovaj ne znam, mora biti nužno persiran, mora bit kao da neko ne bi persirao kao da mu je glavo otkinuo. Ovaj kad u se neko obraća, mora, mora bar tri od šest titula nego ispomenuti. Tri titula se bar mora ispomenuti. i tako To je od Edeba i kulture onoga koji govori da to uradi. Pazite. znači to se ne poriče. Dođe ja čovjek ne znam negdje primariju, siti njemu kažeš, ovaj obraćaš mu se kao ne znam nekome ko, ko, ko je ovaj iz, obi, od, od, od mase običnih ljudi. To je ne kultura čovjeka koji govori. Ali mi govorimo sad onjemu kao šta? Personi da on ne treba to zahtijevati od ljudi da se osjeća uvrijeđenim i, ili kad govori samom o sebi, je tako? Ja slušaju predavanje jednog neći da kažem čega je ovaj, jer mi smo podložni ovaj, mi smo podložni kod nas smo jedan virus, a to je kad spomenemo ovaj nekoga ovaj od, od, od ljudi odma to generaliziramo ili, ili odma stječemo dojam o svim ljudima isto kad kažemo jedan efendija je tako uradio odmah sve efendije trpamo u isti koš glave bi im svima porezali kad kažemo muftije pa muftije bazali pa smo da muftije nevolje to od muftije ni zgorni očekivati tako je pa onda neću spomjetkoje ni šta je a to je to je ružna osobina da je imamo pri sebi čovjek ide što drži predavanje On je cijelo predavanje sebe hvalio znači cijelo predavanje je bilo i mujo je uradio i mujo je i pored svega toga samo da znate ja sam još i to i to i to i to I kad nabraja, znači, to je, to je za jedne studije da se napiše, znači, ovaj... To nije lijepo. Ako ima neko da te pohvali, neka ljudi vide tvoj trud, tvoj rad, tvoje kvalitet, pa neka te neko pohvali. Ali da ti izlaziš znači, sam pred ljudi da sebe hvališ ili o sebi pričaš, to nije znači svojstvo, ovaj... Osim Allaho, dragi, u iznimim slučajima ako to zahtjeva hali situacija, nužno da čovjek kaže nešto da spomene, onda je to iznimka u tome, ali da to bude ovaj... Tako, put i način u govoru i obraćanju ljudima, to je poglišno. Pa je ovdje sebe opisao o umete Muhammedu, salallahu ala risulillah. U ovome hadisu je dokaz braću, da je dozvoljeno da se ovaj a, zaklinje čovjek, iako neko ne tražio da se od njega neko da, da, da ono zakune. Znači, ne traži, niko ti se može zakljesti. Prima što traži. Ako stan stanje i hal zahtjevaju ili su Znači ovaj, a, a, adekvatni da se čovjek o u tome, u tome zakone. A sad zakljanje ono za, za, za, za sitnice i za stvari koje su nebitne, to nije pohvalno, nije lijepo, to je pogledno. I da čovjek ponovi zakljanje. To je u pitanju vjera. Kada je u vjera i za stvari oko koje nema znači sumnje nikakve, nema razilaženja, a, znači nema smetnje nikakve da se čovjek zakone. U ome had iso je dokaz da je lijepo i pohvalno i obaveza čovjeku da, da izbjegne nemoralno. I kako, kako je to ružno dijelo I kako ružna patnja pripada Onome ko to učini Uz išenja Allah kaže Ne e mojte se približavati nemoral Pa je zabranio i približavanje priječinjenja I to je od veliki grijeha Ali čovjek time neće izaći van okvira čega Islam Osim kad bi porekao I rekao nemoral je halal I to je dozvoljeno E to je onda drugo Tada nema raziloženja Kako kaže Ibn Mletkin oko znači, toga da je čovjek počini dijelo. Pa čovjek treba znači, izbjegavati sve što je zabranjeno od velike i mali grije. Kako će kati što su mali grijezi? Sve ono što Allah ne pretje vatru. Da se reka ovako, sve što je zabranjeno, ali za, za počinjivaca nije određena određena kazna. Smisao je dobar znači. Znači mali grijeh je braćao sve što je zabranjeno šeriatski, ali nema striktno određene kazne, ni dunjalučke, ni ahiretske za to dijelo. A to je mali grije. Znači, tu ne ulaze mekru, mekru stvari. Ljudi mislite, kažete, mali grije, kaže, to su mekru... A, mjela, mali grije. Mal, mali grije, to je, to, je, to je opasno. Samo što nije spomenuta šta? Znači, kazna čovjeku. A veliki grije, znači, ima kaznu. Tu su velike onda grije. <gled> da znate, ono što ja znam... Malo biste se smijala mnogo biste plakali. Da zna znači čovjek koliko vraća uzvišenja Allah za uđa kažnjava i kako se svijeti ljudima zbog grijeha koje čine i zbog prijestupa, ovaj, malo bi se smijao, a mnogo bi plakao i da je vidio džerneti džehenem, jel ono što je vidio poslanica, no po i znači kakav je emanet na našim vratovima, jel' tako? Ne bi čovjek mogao sjediti po 4-5 sati, jel' tako, gledati skrivenu kameru. Jer to ponekad hoće, hoće ja, ja gledam onako, pošto često avionima putujem pa gledam, samo je sjeo odmah skrivenu kameru. Da ti gore sjediš samo da se cijepaš u smijeha, suze na oči ti idu u smijeha, ovaj, da samo ne razmišljaš o čemu. Da bi moglo se tu nešto desiti. Da ti on tebe gore zabavljate nečim lijepim, jel tako? I ovaj, tako da ti ne razmišljaš, jer tu čovjek kada je gore, jel tako, mnogi ljudi razmišlja, tako, ovo je možda je Zadnji let, na zemlji sam sigurni, šta će biti sa mnom, kako će zabav... ne ne zabavi se, neće samo da ne razmišljaš tome i da sletiš i da ne, ne, ne, ne razmišljaš znači, o onome što se može desiti. Pa je to pretjerano smijanje i taj smije ono mrtno ljudska srca, iako čovjeku nije zavrano da se nasmije ponekad, jel da to bude u okviru šarijata bez pretjerivanja u tom pogledu. Ovo bile, braće, osnovne striči vezane za ovaj hadis kome smo govorili, koga smo u stvari sada dovoljšili. I to je bio treći, osnovno i četvrti hadis u ovome znači, poglavlju, pa ćemo više o tome govoriti u, završit to znači poglavlje, u našem narednom druženju. Ako ima vraći pitanje, redan je završno govorili, boljom, reci. Da li je dozirno zakonu da li za Šta li je dozor? sako nešao Allah, odmah, da neki ljudi koji su od narod Ne treba se čovjek zaklene daću Allahom nego znači za, za velike stvari ili za stvari ne mora biti velika, ali postoji mogućnost sumnje što čovjek zakune ne sveta. Jer čovjek koji se često zaklene njemu ljudi ne vjeruju. Ko svako drugi će kaže wallahi, wallahi, polka zakune, kaže, mora, vale, ne bojimo se zaklet. Ja se zakleo ja jer to kod ljudi znači umanjuje se, znači to treba čuvati kao Nekakvu rezervu kada se čovjek zakune da kaže gotovo, zato što čovjek završava višanjem priče. A jer ko se zakune, čovjek treba vjerovati. Da da da... Je, da, znači da ne bude to je li neka kakva uzrečica, pa ti to stalno koristiš. Ima ljudi znači on kad kluči on sad podugriče, vallahi vallahi to je. Ako je uzreči on donese sva čini, ne možemo ga zato korti, al tako. Je to čini ne ali da čovjek svijesto takvih čini da se zaklane, znači, da treba zaklane znači takim stvarima. Mišan se bila, to je isto poksimu billah aksumto billah allahum sekuneb ja se kaže da dobro je znao ljude hrpeče, gdje i odredio kadar, sa sa druge strane, sad recimo se upozorava čovjek da ne pravi stvari koje je zabranjeno. Ako je već određen kadar, a sa druge strane, i treća stvar, recimo je možda prolađa rečalno, ima nekih ljudima koji promeni kadar, recimo, da sači da primali istan i to je određeno. To je sve što se kazao, prilike na to smo mi dali odgovor. Osim možda vrana kraju, Dova čovjek umjenja kader. Ali je dova od kadera. Ta promjena koju si ti izazvao dovom i to je samo šta opet kader. Pa ti ne može pobići iz kadera. Znači, kadera nema pomjeri. Čovjek ne može pobići. A to što je bilo znači, određeno čovjeku, pa je on ovaj učinio, znači, to smo kazali, čovjek ne može znati šta mu je određeno. Ali je zadužen je da radi. Zadužen je da radi i da se čuvaj da se pazi, da čini naređeno, ostavi zabranjeno a ne zna znači šta mi ovdje. E čuje, braćo, da znaš šta mu je ovdje ne mogu živjeti. Ajde neko od nas zna kad će umrijeti. Definitivno onda niko neće ovdje više živjeti od od ne znam, eto. Koliko ima ovaj ovdje najmlađi momče ovdje, znači možda godištu. Pa sve tako, živo 80, 50, 60 godina. I svi znamo da ćemo možda mnogi od nas za 20, 30 godina da svi ćemo nešto biti na, na na licu zemlje. I nikola razmišljao smrti. Da znaš da će šumrijeti 3200. -te. Živit ćeš još koliko hiljad godina ili dvjestog godina. Ti ne bi mogao živiti, ne mogao mirno spaviti nikako. Jeste u redu hiljad godina, ali kad to dođe ta godina ja umerim, ja odlazim. Samo da znaš i da ne znam koliko da je vremenski period, ti ne mogao mirno spaviti, tako? Pa ne zna čovjek, znači živiš i koliko ljudi ima, vidiš ga 70 godina i jedva se miče, on već planira, zemlju kupuje, kuću pravi, moj, kako, njemu je nakaj pametni smrt jer ne bi čovjek imao ne bi imao volje za životom nikakve, al tako. Da znaš sutradan dan da će za pet godina da će porodica imate kakav sudar i izgubiće ženu i troje djece. Kako bi čovjek ima volje za životom? Ti dobro javo 5.000, ne znam, koliko je ostalo. 1.000 dana, 2.000 dana, stavio sebi na kalendar i sva križao kao vojnik, al tako. Kaže šta će ja? Šta o životima ostala ko Šimenotić, ovo moje dje, dje, djece, ako ga ne sutra biti gledaš u njega, inače ti godnega više nema. Ne bi čovjek imao volje pa alaho miloz za čovjek ne zna kader i da ne zna mnoge stvari znači koji će ga stalno stavljati na djalo. Tako da je ovaj znači pravdanje kad to što smo govorili znači je svakako ovaj neispravno i to je naj za šejtan se pravdo kad kadal